25. fejezet Mikor Robert magához tért, nem tudta eldönteni, hogy rémálma van, vagy a valóságot éli meg. Egyre tisztuló tudatával a föléje tornyosuló Andy szilluettjét pillantotta meg. Mozdulni akart, de kezei és lábai szorosan egy, a menyezetről lelógó lánchoz voltak kötve. Mint valami batyú, lógott le végtagjaink keresztül a láncról,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 Mozdítható, faragott lábakon áll. ezért ragaszkodtam hozzá és szereztem meg magamnak. Könnyen alá helyeztem egy kis teljesítményű gázzal működő teaforralót, magyarázta Endi halkan. Már be van gyújtva. Vékony kis lángon égve melegíti fel szép lassan a kád vizét. A lassúságért elnézését kérem, de higgyél, el, előbb utóba készülék felforralja a vizet. Miért teszi ezt velem?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 Robert a láncon lógva nélkül hallgatta a bűvész valószínűtlenül hangzó szavait. Andy folytatta. Ezután az elkészült jellemrajzot az asztalon hagyva, az agyturkász beinvitáltam a beolvasó szobába. Mit akar tenni Andy? Hebegte, miközben remegett, mint a nyárfalevél. Kedves Péter, kérem ne idegeskedjen, mondtam neki.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 és az ajtót becsukva végleg eljöttem. Endi befejezte a történetet, amikor csöngettek. A valkűr harsonáin áthalló bimbamot Robert hogy meghallotta. – Csöngettek? – szólt reménykedve. – Jött valaki! Ide jöttek! Értem, jöttek! Csöngettek! – kiáltotta. Endi a bejárati ajtó felé nézett. – Nem várok vendéget! –